الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الا فراغ خير يرزق الله يخشى ويقدره باندازكي تنغي كمي باندازكي وبره بالحياه الدنيا او شال يير يوجند دنيا باني الدنيا نري جند دنيا في الاخره فبدله اخرت الا متاع اگر زغدا ويقول الذين كفروا اي كفرا لولا انزل عليه ولنزل لنازلي الي لي پیغمبردا ايات نازلي دمن ردل لولا انزل عليه ولنزل دي پیغمبردا ايات سنخ او سموجا من ربي ترى قد الله انا نول دربنا موجزي نيرغلي ما مندا كولا لولا انزل عليه ولنزل دي پیغمبردا ايات سمو جزا زموند طبيت من ربي تر بدرود دانا مونجيزندو يو دي سيديچ گند چي ساوينت دني بيو الله يذل الله غمراقي ما جاء جالج واري و يهدي هيدت کي ايني من اچا دانا اب چراو غرزي الله تا الذين جي ماني راول ودت ما او سار بذكر الله پا ذکر دا اللہ شي شی تسلیوشی دو دونو دیو پا ذکر دا اللہ علابی ذکر اللہ خبردار پا قرآن دا اللہ و پا یاد دا اللہ باندی تطمئن القلوب سڑیگی دونو الذین آمنو آخالک جیمان راولو عمل کی مواپق دا سوند دا پغمبر توبا لهم خوشحالی دیو دا پارا و حسن ما آب و خیست زید و پسیدی کذالک هم د غرنگ ارسلنا که اگلی منتال را پی امتین اعدالو دقت خلج جتی بشریو تیرشیوی دیمین قبلی آمکی داغنو ممن گن اومتون اوڈالی دی تتلو عالیم اللذی چه بیان که دیو تا آوا وحینا ایلی که جوائی کرنا منتا تا وهم یکبرونا او دیو انکار که دیمی ربان ذاتنا قول هو ربی و آیا دغا اللہ رب زماده اللہ الہ نشتر بالحاجتن و سرکون که اللہ و منگر دغیو اللہ علیه تا وکل تو پدی اللہ بانی مازان سفارل لی و لو انه قرآنا ک ویده لستر ایو کتاب سو یرد بیل جی بالو چه روانن کدی شیو استر ب 식د و غرونه قد یاد بیلِ ارزو اعطا کدی شیو استر ب血یو استر خام خدا قرآن بنامه ده مانا که چری ویده لستر ایو کتاب چه روانه شیو اعطا کدی شیو استر بود عز فdigر و خد و بود دلیه پاقی بانی او لا زبال شیو اعطا و دې کتاب نشتي کورانه په اړه زه یې دوه معنی ولو ان قرانا کچري شي دا قران سو يرد دي جبالو روان کړي شي په دې قران باندې او قطعت به الارض ټوګړي ټوګړي شي په دې باندې او کلي ما به الموتاو خبريو کې دي قران په حق باندې مړي دارامېني به منني بل الله الامر بل ګلابه اړه دي اختيار جميع ټول ابل امياس الذين امنوا ايي ندي بوا الله وشه وقول الا لله الناس جميعا كم خلګنری بو دا شیخ چهلی والا صلیر میشت ولدی ود پدې نری بو الله یشاء والله وقول الا لله الناس جميعا والله بيد تو کی ټولو خلګو د الله قانون دارې الله پر سره دا کړه چې زه یه دې میشاء او یذلم من یشاء مخې تیر جو کنه چاله گمراه قوم نو چا دېت کوم دا د الله کا د ټول پیدات الله رسول گران اللہ تندیو <متحدث> والله اختیار اور کردے او ټول نم اللہی ما دا <متحدث> جہنم دا قد ولقض درعنا لی من الجنی والنس دا جہنم دا انسانانو پیران پیدا کردی حال تے پیسال دا کردہ تو طول مجموعنا کی دینی شیخان و لا یزالو اللذین کپر و مشدی کابران تصیبون چه رسیب دیو دبی ما سنعو پا جدیو کردی قاریاتون تندر او تحلو قریباً یا با نازد شعزاب نزدی من داریم قرونو یتاحت تاییاتی وعد اللہ <سؤال> تردی جراشی نیٹتا اللہ ان اللہ لا یخرب المعادی قنانا الله خلاف نکی دخب اللہ وزنا یا قیابا بی دنیا کی عذاب راچی و قرونو قرونو خواہ خوا بتباہ شو یا با قیامت کیا اللہ عذاب راچی وعلی قدیس تو زیابی رسول ام من قبل کا یقنان ٹوکش شویوی و دیرو پیغمبران بس من قبل کا مخیز واعم لید للذین کفرون مولد میورگو گا پیرانو تا ثم خذتم بیا میونی ولا غول را فگای بکانه عقاب سرنگ یوز ما عذاب او ټول په پیغمبر ټکو پیغمبرانو ذکرې وی ما ته مولت ور کړې سټې ما نو چې میونی ول ن بیا دا و عذاب څنګه دیو تا په څې ټوغي می مولت ور ګړډه نو چې زونی سم دیو عذاب به وینی اَو مَن وَقائِمٌ اَیاذو جِ وَلَا رِيَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ پاره یو نپز باندې قائم قائمي پر عبادت کېون کې یا قائمون اختیار مَن یو علا کل نپ زندہ هر نپس بماګه زبرد با جدي کې و جالو لِللَ جُرغا او غرزول ديو دي الله ز پاره حزدارم قل سمو سموهم غا بيان کې ما تدرو کمالات سوانيور ایانکی مونگتا دا خو سک کمال ولی نومي نومی وام مونگتا و ایانو اغا بوجی د تلات وی دی تا عزاوی دی تا پلانکی بابا وی سک کمال پکشتی دی اغا کمالی وخیقی اللہ وی سی جلی کده ایزا ام تو ایا خبر ورکوی تا سو اللہ را ما پاس بانی لای عالمو چندی دی معلوم اللہ تا بس ما که که نا دسی سا شیش تا ری چه اللہ تا ندی معلومتا سو بودی ام بزائر من القول بلک روان دیو په سر سر وای نه پسی پلان کې جو تل جو رو مو ضرورت لو کټ کې وړ نه رات ده آسی نو ګسیولی بل زوینه للذین کفروا بل کې خیزکړه چې نه پیرانو د مکروم چلونو پرې بونو دیو خلاف د حق وسدو او نسبیل سبیله اړ دی دیو د نه خلافنه سدو اړول شی او نسبیل نه خلافنه او ما چاله جومرا کی الله بما لا من حد اشتغادلره خودنګ بلتو لو هم دې په عذاب فلحيات الدنيا عذاب دې په جندو دنیا کی ولا ولا عذاب ولا عذاب الاخره عذاب خما عذاب د اخرت اشق و سخدما و مالو من اللائم و نبي دې په رضا الله تر مزوب چکوونکی مسالل جنته التي صفد جندا ودل متقون چې لو ذکر شي متقینو زرا څنګه صفات دي تجریجه ویږي به من دا دلنارو لانی د بنگلو دا غینولي کل اوقولها دائمون میو داری به میشي د دنیا ته هني نه چ می وراو شوکه بس ختمه د غزا نه او دا چې زغنه می وراو شو غل رپورټ تیار می و په حق اق نقلي په غزا به بیا بل ولړای تیم تیم بګینه لګی دته هغه رج کوبل او پسی سمدستی اوقولها دائمون میو دی به میشي او ظلها السوري هي تګ سورته غور نهشي دمررات نه ارام د خوشالي ده تیلګق بل الذي نه ت قو دغه د انجام د خلکو چې ځانې وساو د الله د نه پرمان نه غوق بل کاپری نه انجام د کاپرانو انناارور دی وال نه اطناول کتاب او خلک جوړړې د ورتهمون کتاب ی فرونه خوشالږ خوشالږې ی فرونه خوشال بما اونزلی ل ک پهجننا ل ش تاته وَمِنَ يُنْكِرُ بَعْزَو نا نا و مندل اعذااب د ډلوونه منناسووکدي یون کرو بعض او جین کار کودي بعضې د قآ نه د ډورقرآ کار نه کوو د بعض کو بعضې کاپر په کې داې جاوي دا خولی کتاب او د پن نصحت کتاب دی پ خبر ص الله سلاملم د سر نو کې در شو که نه ای پقرآن خیر ح بلقرآن را وړه دا کتابوایه او بددللو یاد دیې ز تر مییم وک زاره و کاه څکه دا, دا علی حوالہ یوه دا شرک شر دا ټکی پکې مویا خپل درس کې خپل مسالې کې خپل خبري کې د عفت او دو رحم مغ مسلې دا یو بل سره خدها دا ازيني خبرې د خنري دی دیو دی دی دی دا وی او مېون کرباز او چینګر کې بازو د بازي سید قراننه قل و انما امرت یقنا ما ته حکم شیننه عبد الله چې بندګی وکم خاص د یو الله ولا او شرک ای سادار نه جوړم بد الله سړی څوک دی ولی ولی زمو دا څه غلطه را سمون غوا الله به عبادت ته کوو الله ته ما ته چي مو يو دلته دیوم پوجا پات کوو دای وسیله مونږ الله ته ګرځو الله ته دیو ځان دې کړه دې نه دی په زره مونږ ځان الله ته نه دیږي خراب خبره مونږ له دې زیږیدل کړی ده اونور تا وای اوه ولا وشرک به سادار نه جوړم بد الله سړی چې دی اللہ تربتز را بلن مخلوق را ویلی ماب و دی اللہ تاو پسیدا و کذالک انزلنا هم دارانگی اللہ مگرالیگ اللہ دی قرآن را حکماً فیسالا کونکی یا حکماً فیسالی اوالا کتاب دی عربی یا موازی حجبت بیان دی دی و علا اینیت تباعت هوا اونگو تتابع جدی و جن شیخ رسلام لکلی جاربی زکر واجب دی سکر زمان دین و قرآن پارا بیدی و علا اینیت تباعت نوست کچې ډوړې ما باندې پیدا کې شي ښیخ سي باطو فزیکونی لیکلو ته ولې نه تبهات او انګو تر وانجه په خوښ شاده دی په سي دیبو یی راځي اتحاد کوو گزاراو کا سبستا مونو سبزمون منه چلي کو او شینه شریزان کړل او پدی پورن خته زمون قانون ته کوپر پروي نه رواو نه نه کم خدي نه کې او زمون دیاله و ته مونته د چې څنګه وي ما وزاره وګه ولې تبا تاوا انکه تطابيش شدید خوښ شاد او بعده ما جاء کمینه العلم پس جراغ دا نه جراغ لزاده علم د قرآن ما ته پوښو قران دی واره بیا ملړه په بداتو کې کې ناز دی بیا بدیت شوي دا هو سملګره شوي لاړی داغو په پروګرامونو کې نازوي د بيديني په کار کې نازوي مالګنی شې ساده برمن الله اذا الله نه مولي سو دوست ولا واغ نبچ کې الله نه بدي بچي أداوي معهد ولقد أرسلنا بست خيرا